Calendar ortodox, 20 aprilie. Ce sărbătoare este astăzi? Pe 20 aprilie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Teotim, luminătorul de la Marea Neagră. Această zi duhovnicească ne pune înainte chipul unui mare apărător al dreptei credințe, un haș învățat, originar din Dacia Pontică. Păstorind la Tomis între anii 380-395, el a strălucit prin bâlândețe și o asceză smerită, zidind turmasa prin cuvânt și faptă. Sfinții zilei, 20 aprilie, Sfântul Teotim, păstorul înțelept și apărătorul dogmei, rădăcinile sfințeniei în Dacia Pontică. Trecut în acest sinaxar străvechi, fericitul păstor, cunoscut drept dacoroman din regiunea Sciției Mici, a adus multă mângâiere turmei sale încredințate de Mântuitorul. Izoarele istorice nil prezintă ca pe un om al nevoinței săvârșite. Istoricul bisericesc Sozomen mărturisea despre el că trăia o viață aspră, purta plete lungi și, se spunea, filosoful. Aici nu se pune accentul pe o cunoaștere a lumii, pieritoare și trecătoare, ci pe acea lucrare a monahismului, care unește paza minții cu lucrarea curată a virtuților ascunse. El a îmbinat firesc cunoașterea scrierilor grecești cu asceza pustiei, căutând neîncetat taina mântuirii sufletelor și propovăduind prin propriul exemplu o viață curată în fața lui Dumnezeu. Prietenia cu Marele Hristostom și mărturisirea dreptei credințe Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, episcopul Tomitan era vestit pretutindeni, lăsând mireasma sfințeniei sale să se răspândească peste granițe. Socrate, un alt scriitor creștin din vechime, nota că împărații, clericii, călugării și chiar popoarele îl cinsteau profund pentru evlavia sa neclintită. Vestea bâlândeții sale a ajuns până la împăratul Arcadia al Bizanțului. Din iubire pentru propovăduire, Sfântul Teotim a cerut și a primit călugări mișonari de la bunul său prieten, Marele Ioan Gură de Aur, pentru a creștina triburile nomade de la Dunăre. În anul 400, ierarhul a luat parte la un sinod local, apărând biserica de erezile lui Antonin Alefesului și semnând hotărârile ortodoxe pe primul loc, apărător al părinților și pildă de smerenie. Consultând acest calendarul ortodox din 20 aprilie, Observăm statura duhovnicească uriașă a ierarhului nostru. Într-o perioadă plină de atacuri și frământări teologice, el a dovedit un discernământ negrăit. Când anumiți slujitori căutau să osândească scrierile lui Origen, el a refuzat să judece aspru pe cel dormit de mult, arătând milostivire și reamintind că nu se cadea blestema ceea ce și nu au condamnat. Mai târziu, la sinodul al patrulea ecumenic de la Calcedon din 451, Scrierile sale au fost invocate ca etalon al adevărului dogmatic, cinstindu-i se amintirea luminoasă. Învățăturile lăsate moștenire ucenicilor Peste veacuri, marele teolog Ioan Damaschin a păstrat în scrierile sale mai multe sfaturi practice venite de la episcopul Tomisului. Cuvintele de aur lăsate de Sfântul Teotim ne arată că păcatul minții se săvârșește prin însă și iuțeala gândului învoit, fiind la fel de greu ca cel al trupului necesitând astfel o rugăciune neîncetată pentru a ne curăți de întinăciune. Tot el spunea că adevărata povară nu este o suferință aspră venită din exterior, ci suferința pe care o trăim pe dreptate, din pricina lipsei noastre de pocăință. Îndreptător credinței și chip bâlândețelor, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe otim. Roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfinții Mucenici Victor, Zotic, Zinon, Achindin, Chesarie, Severian, Cristofor, Teona, Antonin, Sfântul Anastasie și Sfântul Apostol Zaheu, Sfinții Mucenici Victor, Zotic, Zinon, Achindin și cei împreună cu ei. Acești ai lui Hristos au primit cu cununa mucenicei în vremea prigoanei nedrepte a împăratului Dioclețian. Privind minunile dumnezeiești săvârșite în timpul chinurilor la care era supus marele mucenic gârghe, inimile lor au fost atinse de un har dumnezeiesc. Văzând trupul sfântului nevătămat pe roata de tortură, ei au strigat cu glas mare și l-au mărturisit pe Hristos. Au fost tăiați cu sabia, lăsând ostașia pământească pentru cea cerească. Mai târziu, Hristofor! Teona și Antonin, chiar din garda de corp a împăratului, uimiți de învierea unui păgân mort prin rugăciunea mucenicului, au aruncat armele la picioarele tiranului, cerând botezul focului. Sfântul Sfințit Mucenic Anastasie al Antiohiei A pătimit pentru Hristos cu multă vitejie, refuzând să se închine idolilor muți. Vărsarea sângelui său pentru adevăr sfințește și astăzi biserica chemându-ne pe fiecare la o statornicie fermă a Siri, într-un context duhovnicesc în care adesea valorile creștine sunt ignorate sau marginalizate de lume. Sfântul Apostol Zaheu Cunoscut din paginile Evangheliei, acest vameș bogat din Ierihon a demonstrat ce înseamnă dorința aprinsă de a vedea fața lui Dumnezeu. Fiind mic de statură fizic, s-a înălțat duhovnicește urcând într-un sicomor pentru a-l vedea pe Mântuitorul trecând. Acea întâlnire i-a topit inima împietrită. După înălțarea Domnului, Zaheu, numărat acum printre sfinții zilei din 20 aprilie, l-a însoțit pe apostolul Petru în sfânta propovăduire. Tradiția apostolică ne arată că el a devenit episcop în cezarea Palestinei, săvârșindu-și viața în pace. Sfinții cuvioși Atanasie și Iosaf de la Meteora Căutând liniștea absolută și despătimirea, cuviosul Atanasie a ridicat vestita mănăstire pe stâncile abrupte de la Meteora, un loc retras din Tesalia. Alături de el a viețuit în nevoință aspră și cu viosul Iosaf, împărțind asprimea locului stâncos și dulceața privegherilor de noapte. Ei ne învață taina desprinderii de pământ și ridicarea minții către ceruri. Pomeniți în calendarul ortodox din 20 aprilie, ei rămân stil de nădejde ai monahismului curat, dovedind că rugăciunea poate preface piatra în rai. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Lecția principală de astăzi este asumarea curajoasă a credinței noastre. La fel ca sfinții mucenici, alături de pocăința tăcută pe care ne-o arată vameșul cel trezit din orbire. În viața de zi cu zi, aplicăm această învățătură renunțând la-i mai judeca aspru pe ceilalți, coborând mintea în inimă și căutând neîncetat să urcăm în sicomorul smereniei pentru a-L întâmpina pe Hristos. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.